199. Spre desăvârșirea legalismului În timpul celor două secole de pace, sub data persană, reforma legalistă începută înainte de exil și continuată în captivitate a fost definitiv consolidată. La Babilon, circumciția a fost revalorizată ca simbol prin excelență al apartenenței la poporul lui Iahve. Respectarea sabatului a devenit dovada fidelității față de legământ, Codul de prescripții rituale conținut în levitic, a primit forma definitivă în timpul exilului. Numită legea Sfințeniei și atribuit lui Moise, acest cont reglementează sacrificiile de animale, relațiile și interdicțiile sexuale, calendarul sărbătorilor, detaliile de cult, insistând pe curății și necurății rituale. Ca și Brahmana, legea Sfințeniei ritualizează funcțiile vieții și comportamentele sociale. Scopul său este de a păstra curăția lui Israel spre a-l pregăti pentru o nouă cucerire a pământului făgăduit de Yahve. Supraviețuirea poporului nu va fi posibilă decât în măsura în care identitatea sa etnică și spirituală va fi salvgardată în mijlocul unei lumi străine și impure. Reclădirea vieții naționale nu mai este așteptată cum era la marii profeți printr-o convertire interioară săvârșită prin spirit, ci printr-o organizare eficace a comunității sub autoritatea absolută a legii, Torah. Cultul se concentrează mai puțin pe exaltarea lui Dumnezeu cât pe sfințenia lui Israel, adică pe puritatea sa ritualică, amenințată constant de păcate. Expierea păcatelor publice ia o importanță considerabilă, confirmată de instituirea Marii Iertări. Sistemul de ispășire este atât de bine alcătuit încât nu lasă vreun loc speranțe într-o ordine nouă, mai bună. Nu există în povestirile sacerdotale vreo urmă de eshatologie sau de mesianism. Pentru credincioșii săi, Israel dispune de toate instituțiile necesare mântuirii sale, perpetuării sale de-a lungul veacurilor. Sacerdociul era singura autoritate capitală să supravegheze aplicarea legii. Hierocrația, care a dominat viața religioasă în timpul perioadei persane, își edificase structurile încă din exil. Neemia, un evreu care a trăit în curtea regelui Artaxerxes, Întâi a ajuns spre anii 430 guvernatorul iudeii și a obținut învoirea de a reclădi zidurile Ierusalimului. El a procedat de asemenea la reforme religioase, între altele a cerut îndepărtarea preoților căsătoriți cu neisraelite. Se cunoaște destul de puțin istoria unui alt șef religios, Ezra, care a continuat probabil în primii ani ai secolului al V-lea misiunea lui Neemia. Și el acorda o importanță capitală curăției rituale a lui Israel și a impus desfacerea căsătorilor mixte. Nu este vorba, desigur, de o măsură rasială. Primeștia era de ordin religios, căci prin intercăsătorii, integritatea iafismului era amenințată. Reforma lui Ezra a dus totuși la o segregare etnică și rasială și la consolidarea legalismului, care va domina de acum înainte religia lui Israel. Conform tradiției, Ezra a organizat o adunare de bărbați și femei și toți câte erau în stare să înțeleagă, în cursul căreia a citit Carta Legii lui Moise. E imposibil de precizat dacă e vorba de Pentateuch sau doar de o secțiune a lui. Dar începând de la această citire solemnă, religia lui Israel posede în mod oficial scrierile Sinte. Pentateuch se scrie p e n t a t e u c h foarte curând, legea, sau Torah, se confundă cu pentateuhul. Transmiterea orală a tradiției este înlocuită de studierea și explicarea textelor scrise. Ezdra a fost considerat primul cărturar sau învățat al legii. Cărturarul a devenit un adevărat model de conduită religioasă. Vezi mai departe, pagina 240, elogiul cărturarului făcut de Ben Sirach, egal Isus, fiul lui Sirach. Ar treptat o nouă idee se ivește asupra torei orale. Alături de legea scrisă, Moise ar fi primit de la Dumnezeu instrucțiuni suplimentare, transmise de atunci încoace prin viu grai. Acest corpus de exegeză constituia mișna sau memorizare. Era în fond o formă de legitimare a ceea ce se putea numi de acum ezoterism, adică transmitere inițiatică de doctrine secrete. Nota 4. O exegeză asemănătoare justifica validitatea doctrinelor mahayana și a tehnicilor tantrice, precum și revelațiile hermetice, apocaliptice sau gnostice. Închei nota. Cu timpul, opera învățaților a fost investită cu o autoritate asemănătoare aceleia atorei. Pentru lucrarea noastră ar fi inutil să trecem în revistă toate operele elaborate, remaniate sau editate în secolele care au urmat reformei lui Ezra. În timpul acestei perioade a fost alcătuită Cartea Cronicilor, un anumit număr de psalmi și descrieri profetice și au fost remaniate numeroase texte mai vechi. Tot în această perioadă s-a accentuat tensiunea dintre cele două tendințe religioase contrarii care s-ar putea denumi, aproximativ, cu numele de universalistă și naționalistă. Prima prelungea speranța profeților eshatologici de a vedea într-o zi popoarele adorându pe Iahve drept singurul Dumnezeu. Din potrivă, naționaliștii proclamau caracterul exclusiv al revelației și își concentrau eforturile pentru apărarea integrității etnice a lui Israel. În fond, conflictul era mai complex și mai nuanțat.